إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظللا ومن يضلل فلا هاديلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله يا ايها الذين امروا بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امروا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الهاديث كلام الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهتساتها فإن كل مهتسة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار محترم صلى الله عليه وسلم وما أظن ذكي Namazın məqamı İslamda nədir? Namaz şahadətdən sonra gələn ən böyük aməllərdən biridir. Və Peyğəmbər sallallahu sallam, Allah və səlləm, Allahu Rasulu sallallahu ayrı yer ayırıblar. Və əmr ediblər ki, onu qılmaq onu ciddi aşmaq və əməl edib-lək hət laqeyd yanaşmaq, vaxtında etmək və göstərib ki, namaz günahlardan çəkindirir, fahiş və pişçilərdən. Və xuşu ilə qılan, artıq cənnəti qazanan olur, nəzər tapanlardan olur və həmçinin Iı, namaz günahları yandı, yon əməllərinin biridir, və həmin böyülərindən biridir. Və təbii ki, bu namaza aid məsələlər də vacibdir. Çünki çox təəssüf ki, günümüzdə çoxumuzda namaz adətə çevirilib. Yəni, bəzi insanlar, müsəlmanlar illə bu adətdir. Və hətta qılmaqlar da adətdir. Amma bilmək lazımdır ki, adət yox, ibadətdir. Onun namazı adət kimi yox, ibadət kimi qılmaqsan. Çünki namazda xuşu, ixlas, namazdan o ləzzət. Kim adətdən qılır, ondan heç nala bilmirəcək. Ancaq kim ibadətdən qılsın, onda ləzzət alacaq. Ona görə də bizə Labid olan, vacib olan məsələlərdən də biri budur ki, biz bu ibadəti düzgün başa düşəyik. Oxuduğumuzu anlayaq, nədir? O, bu ibadətdə çox yerlər var ki, ona toxunmaq olar. Olar ki, büyükki mövzumuz təşəhüd barədədir. Yəni, namazın, namaz qılanda təşəhüd oxunan vaxt və ya məqam. Təbii ki, təşəhüd oturan, oturacaq vəziyyətdə oxunur. Və təşahüdə aid əhkəmlər də var. Və biz bilik ki, namazda hər rükkətin sonunda namazdan çıxmaq üçün təşahüd oxunur. Və əgər namaz iki rükkətdən artıqsa, deməli, orada iki dənə təşahüd oxunur həmşə. Yəni, namaz əgər üç rükkətlisə, dörr rükkətlisə, deməli, iki dənə təşahüd oxunur. Və təşahüdünlə ədəbləri var. Ədəblərindən geri oturacaq yerində olaq məqamı var, yerində ola və əllər də, təbii ki, ədəblərindən həmçinin təşəhüdün, əllər dizlərin üstə qoyulur. Və həmçinin ədəblərindən təşəhüdün oxuyanda şəhadət parmağın, sağ əlindən şəhadət parmağın işarə edirsən. Və Peyğəmbər sallallahu sələm səl-müslümdə səl və Abu Abaynə və Bini Xuzayn və, və başqalar rivayət edib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səl Təşəudə oxuyanda şəhadət barmağın sahəlindəki şəhadət barmağın işarə ilə göstərərdi və gözü ona baxardı. Və bu da təşəudin ədəblərindəndir. Və həmçinin ədəblərindən təşəudə oxudan vaxtı necə qeyd etdiyi barmağı işarə eləməkdir və bu da təbii ki, şeytana ən qəzərləndirən əməllərdəndir. Peyyambar Salvasıəni buyurur ki, onun şeytancı dəmir kimi də o, elə bir dəmirlə vurursan. Amma onu tərfətmək isə cüzdə saxlaya bilərsən, atısa da tərfədə bilərsən. Və həmsinin əgər birinci təşəhüdi tərk eləsən, yadından çıxsa, onu əvəz etmək üçün namazın sonunda iki səhzəyi sərf eləməlisən. Amma axırıncı təşəhüdi isə vacibdir. Onu oxumasan, yeri bir rükkə təzəng qılasan. Və Peyğəmbər s.ə.və təşəhüdə ayrıca yer alınmışdır. Və təşəhüdi Quranı necə öyrədir, o cür öyrədərdir. Və bir məsul r.ə. deyir ki, Peyğəmbər s.ə.və əlimi tutdu, əllərinin içində qoydu və mənə təşəhüdi necə Quranın bir surəsi kimi öyrətdi. Yəni başqa rivayətdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə öyrətdi və əmr elədi ki, başqalarına da bu təşəhüdü öyrədəm. Və biz görürük ki, Peyğəmbər sallallahu bu hərəkəti təşəhüdün mühümliyini göstərir. Çünki sabitdir ki, necə Qurani öyrədirdi. Bizə öyrətdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görsən ki, təşəhüdə arızi yer ayırmışdı. Və təşəhüd də altı cür rivayetlə gəlir. Yəni, altı cürə gəlir. Düzdür, bunlar hamısı bir-birinə oxşardı, olakin ən məşhulü i̇bn Məhsudundur. Necə İmam Tirmizi deyir ki, çoxsu da elə bu təşəhüdü oxuyur. Və ən səhiyyə də budur, İbn necə İmam Tirmizi deyir, rəhimə Allah. Və İbn-i Məhsud oxuyan təşəhüd deyir ki, Peyyambar sanatı mənə öyrətdi, belə oxuyardı ki, ətəhiy Lillahi ve salavatı ve təyyibət Esselamu aleykə eyyüha nəbiyy ve rahmetullahi ve berekətuhu Esselamu aleyna ve alə ibadilləhissalihin Aşhədu allə iləhə illəlləh ve aşhədu anna muhammədəna abduhu ve resuluhu Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm menibələ ürətmişti. Ta ölənetən bucura kıyırdı. Elə ki, öldüyü dünyasının dəyişdiyi, biz əssəlamu aleykə artıq demədiyik, dedi ki, əssəlamu alən nəbi, və rəxmətullahi və bərakatuhu. Bukhari Müslim rüvayət eləyib. Və bu hədistə, necəl, Peyğəmbər sallallarına təbii ki, faydalar var. Həm birinci faydalandan, görətən ki, zikri də öyrətmək lazımdır, təlim eləmək lazımdır cəmaata. Peyğəmbər sallallara sələ necə bu zikri öyrədirdi cəmaata. Həmçinin, bir masudun bu vaidindən, yəni faydalarından da biri e, Quranı necə öyrədirdi, o cür öyrədir. Onu göstərir ki, təşəhüdün yüksək məqamı. Həmçinin göstərir ki, Peyğəmbər sallallara sələm Quranı bəli öyrədirdi. Çünki necə bilirsə, o vaxt daha yerə ayrılırdı hifşə. Yazıya yox hifşə. Həmçinin faydalardan hədistə, həmçinin faydalardan ki, müəllim bəzi tələbələri xüsusiləşdirə bilər öyrətməkdə. Xüsusən, görsə ki, o tələbələr, məsələn, kimsə, hepsi güclidir və ya daha müştəhiddir, daha tələbəliyəndir elmi, necə Peyğəmbər salvası, İmr-i Masudu çəkdi qırağı, ona öyrətdi. Həmçinin hədistən götürən faydalardan da həmçinin Biz görürük ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanısında təəlim necə idi? Yəni əsasən heçdən heç ədvəl heç ədvəli idi. İcmamat yəni, ədvəli idi. Və həmçinin faydaların hədisdə yəni 5 fayda təşəhüdün özündə yəni Allah Subhanahu taala var. Çünki təşəhüd Əgər fikir versən, inşallah görürsən, özün də yeşil edirsən, Allah subhantaraq səna etməkdir, həm də etməkdir. Və bu, oturaq rədiyyətdədir. Və bu da qulun, zəlil olan qulun, günahkar qulun surətidir. Yəni, bu, hərəkətdə təşəvüd oxumaq, yəni, Allaha əzmətləndirməkdir. Həmçin faydalardan, Nəbi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məcəllədə öyrədir, deyir: "Ət-təhiyyət". Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və <gölidə> Peyğəmbər sallallahu <gölidə> Ət-təhiyyətin mənası yəni budur ki, mülk daimi qalmaq, salamat olmaq bütün əiblərdən salamat olmaq, əzəmətləndirmək, yəni, salamın bir növüdür, ət-təxiyyət. Və Peyğəmbər sağsan bu cür öyrədir məsəhabini. Deyir ki, ət-təxiyyət. Yəni, Allah subhanət hələ hər şeydən, bütün evlərdən, naqistilərindən salamatdır, uzaqdır. Və deyirsən ki, ət-təxiyyət, lilləh ət-təhiyyətü <gülüyor> lillə. Yəni, bildirmək istəyən ki, bütün bu təriflər, bütün bu salamatçılıq və s. Allaha məxsusdır. Allah subhanə fəhə əzəmətliyin göstərir. Bir dənə onadır. Elə isə, ibadət də ona olmalıdır. Və sonra bu yəndir ki, bu yəmbar salatı, ət-təhiyyətü <gülüyor> lilləhi və salavat. Xəhəm üçün salavat da Salavatdır cürbə-cür mənadı gəlib. Ya beş vaxt namaz, ya hətta nafilələr daxildir bura və ya dua və ya bütün itaətlər. Yəni, bütün itaətlər də Allah çöndür, Allah məxsusdır. Şəhəsən, əd-dəhiyyət, bütün salam və bütün hər şey ən gözəl sözlər, ən gözəl əməllər və ən gözəl ibadətlər hamısı Allah məxsusdır. Bu, elə bir ki, Tuhidi daha da təsdiqləməkdir. Və salavatı deyəndə. At-təhiyyətü lilləhi və salavat. Və sonra həmçinin faydalardan deyək ki, və təyibət. Və həmçinin gözəl şeylər. Yəni Allah subhanət hala gözəldir və gözəlliyi çevir. Allah subhanət hala ən gözəl isimlərlə, səhətlərlə vətf olunub. Ona görə ən gözəl sifətlər, ən gözəl adlar Allah'a məxsusdur. İki və ət-təhiyyətü lilləh, ət-salavatu və təyyibət. bu hadis Peyğəmbər səhəsi təlimi göstərir ki, səna etmək, Allah'ı tərifləmək və yaxşı sözlə salih əməllərdən hesab olunur. Yəni vaxtın səhər olmur. Hansı faydalardan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təlimində biz görürük ki, duada düzəy tərtiblə başlayasan. Bizdən istəmək olmaz. Necə fikir verirsən? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinci Allahın sənəyidir, tərifləyir. Sonra peyğəmbərə salavat gətirir, salamlayır. Və sonra kul özünə dua edir. Və sonra başqalarına dua eləyir. Başqa mömin qardaşlarına. Çünki deyəndə ki, "Əs-səlahiyatu lillahi və səlavat və tayyibat" və Allahın səhnətin tərifidir. Və sonra deyirsən ki, "Əs-səlamu əleyke əyyuhan-nabiy və rəhmətullah və bərəkətuhu" salam göndərdin. Və sonra deyirsən ki, "Əs-səlamu əleyna". Hüzbod olsan, Və başqa mömin qardaşlara da dua edirsən. Və Peyğəmbər sallallahu bu təşəhhüddə göstərir dua necə edilməlidir. Duağın ədəblərindən, yəni birinci Allahı tərifləmək, sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavat gətirmək və sonra özün üçün istəmək, nə istəyirsən. Hansı faydalardan məsələn müəllimlər 12-ci faydan Allah sallallahu əleyhi və səlləm öyrədəndə nübüvəti gətirir. Assalamu alannabi demir ala rasul demir ala, ala nabi chunki en birinci peyqamber nabi olur sonra rasul ve biz bilirik ki çoxdur lakin rasullar azdır ve ən böylədi 5dir azm deyirlər ona İbrahim alay sonra Musa İsa Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birdi Nuh. Ular rasuldir, Ulul Azim. Və Rasul nəbinin fərqi, məsələn, Şeyh Hulusan və müşrik qövmə gəlir. O qövmə ki, şirk elini ödülir. Amma nəbi isə ası qövmə gəlir. Ası. Günahçı, məsələn, Luf aleyhisselam və ya Davud, və ya Süleyman ular nəbidir. Amma, e, məsələn, Əsarə-əsrə salam, Musa-əsrə salam, bizim peyğəmbər təsalənnü Ali-əsrə salam, İbrahim Əleyhissalam, bunlar rəsuldur. Fikir veris. Həmçinin dəvətlərində də var idi. Onlara dəvət isə böyük günahlardan idi. Amma bu ruslara dəvəti isə təvhiddə çağırdılar. Şəklən mübarizə idi. Adəm isə nəbi idi. Adəm. Adəm Əleyhissalam nəbi Rəsul yox. Və Peyğəmbəl sahəsinin təlimdə göstərir ki, nəbi deyirək, salamu aləl nəbi, salamu aləyəkə, Yəni, bu qədər göstərir ki, nübüvvət misalədən qabaqdır, yəni, rəsulluğdan qabaqdır bilinci. Həmçin faydalardan, Məhsələ müsələm olanlar 13-cü fayda göstərir ki, özün üçün başqalandan qabaq dua eləyə bilərsən. Yəni, özün üçün başqalarından qabaq dua elə bilərsən. Bəzən, duanın qabul olmağı üçün istəyirsənsə, başqalarını dua elə, özün də olanın içində hesab elə. Çünki Peyğəmbər salatın buyurub ki, kim mövmün qardaşı üçün dua eləsə, Allah s.ə.və mələk göndərir və o mələk göstərir ki, buna da, buna da, yəni, özün üçün də. Bu da duanın qabul olmağının üçün yollarından biridir. Lakin Peyğəmbər salatın təlimini görsəni ki, özünə birinci dua elə bilərsən. Yəni, Həmişə istifadə faydalardan ötənə məşəllərlər 14-cü fayda. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görsənin, onun haqqı görsənin burada. Allahın haqqından sonradır. Çünki Allah sənə aydınlandıqdan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlir. O, onun məqamını göstərir. Hər möminin qəlbində nə olmalıdır? Və həmçinin xüsusiyyətlərindən, həmçinin görsəni ki, Peyğəmbər salsın qeydiliyəndə əsələmə aleykə, eyyühan nəbiyyə, rəhmətullahi və barəkatuhu. Allah-u xələni, rəhmətullahi və dedi. Bu da əzəmətliyin təsliqidir, artıqıdır. Həmçinin faydalardan mühtələm üsəlmələr salih olmağın, yaxşı əməlin fəziləti, Çünki Peyğəmbər s.ə.q. təlimdə deyir ki, əs-sələm o, əleynə və alə ibadilləhi salihin. Salihləri misal gətirir. Onu göstərir ki, salihli ən əfzəl əməldir və müsələman çalışmalıdır bu yola getsin. O məqamə çatsın. Məhsəl olar qeyd olunur, salihlər. Və Peyğəmbər s.ə.q. Həmən hədistə deyəndə deyir ki, arada Cədid ibn ki, əgər deyəndə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yerlərdə və göylərdə və ya başqa ləhsədə olan, yerdə, göydə olan arasında olan salihləri hamısı getdi bu dua. Deyəndə ki, Asselamu əleyna və alə ibadillahis salihin. Yəni sən gör təşəhhüddə nələ oxuyursan. Bizimiz oxuyuruq. Şuna, şuna oxunursa belə tez oxuyursan, anlamsız oxu. Adetti, -i -i yani bu, adətdir, ibadət yox. Həmçin, mühsələm, sələməlləq, yəni, faydalardan həmçinin 18-ci fayda və ya 17-ci bu, təşəhüd bizə öyrədir ki, qardaşların qayrıqısına qalmaq, qardaşları yada qalmaq. Əs-sələmü və alə ibadilləhə səlihin. Sənə dua edindən sonra sən öyrədir ki, başqalarını dua edə. Həmçinin, yəni qəflətdə olmaq ilə namazın içini, necə ki, namazın içində dua eləyirsən, namazın xaricində də onları yada sal. Həmçinin faydalardan, Məhzələ Müsləməllər, Peyğəmbər Sazı bu təlimdən göstərir ki, namazın içində dua, namazın bayrından daha yaxşıdır. Çünki namazın içində dua qabuldur. İnşallah qabuldur. Əgər şəhddən uyğun olsa, Ona görə yaxşıdır. Bəzən bəzən adət eliblər namaz qutarandan sonra sonra dualılar. Bu səhvdir. Çünki sünnə də belədir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi namazı qutarandan sonra üç dəfə astagfirullah tə, sonra ayətül kürsi, sonra fələqə və naz bəzrikilər edib, sonra ə, 33 dəfə Allahu əkbər 33 dəfə subhanallah 33 dəfə Elhamdülillah, deyəndən sonra qutarardı, dua eləməzdi. Qəsul nə budur? Duanı namazı içində deyər, deyərdir. Və həmçini rəqbətləndirib namazı içində. Ona görə ən yaxşı yerlər dua üçün səcdədir. Necə fəyəmbər sallallahu aleyhi və səndir ki, qulun Allah'a ən yaxın olan vaxtı səcdədir və çox aldın duanı. Səcdədir, yəni, Subhani Rabbilə alə, Subhani Rabbilə alə, Subhani Rabbilə alə deyəndən sonra... İçdə İstə nə istəyirsə Allah-u xələdən özründə olaq və həmçinin təşəhüdün sonundadır. Yəni, el ki, təşəhüdü salavatı oxudun, rikirlər elədin, gəldi məqam salama, əgər e tək qılırsan, elə tə dua nə yox, əgər e imamla oxuyursan, görürsən ki, hələn imam salam verməyib, o məqamda susma, dua elə və o məqam gözəldir dua üçün. Həmçin, Məhsələm, bu hədistən e, yani, faydalardan da biri budur ki, <gülüyor> fikir versəz, e, hədislə, təliminə Peyğəmbər salxın bu zikri, təşəhüdü, təşəhüd ahırda gəlib. Təşəhüd ahırda gəlib. O da hələ belə deyil. Burada işarə var ki son kaşədilə qutarmalı şahadətlə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, kimin axırıncı kəlməsi şahadət olsa, bax olur cənnətə. Həmçinin şahadətlə gəlir ki, hikmətlərdən bir budur ki, faydalardandirsə, yəni bunlar hamısı ixlasn olmalı və peyğəmbər sallallahu əleyhi və nə deyib? siz qəsd etdiyiniz mənasıdır. Deyəndə ki, eşhedü an la ilaha illallah deməkdir ki, mən yalnız Allah ibadət eləyəcəm. Çünki Allahdan başqa məbud, hak məbud yoxdur. Və deyəndə ki, eşhedü an Muhammed rasulullah. Yəni deməkdir ki, şahid eləyirəm ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi Allah tərəfindən rasuldur, göndərilmişdir. Yəni demək istəyir ki, mən bu ibadəti, o ki, deyəndə ibadət, mən peyğəmbər sallallahu əleyhi Burada peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki bunlar hamısı bu ibadət bu namazın özü ixlaslı olmalıdır və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oçur? Məhşəmlərindən də bu biri budur. Axırda gəlməyi ki, ixlasa dəlalət göstərir, dəlalət edir və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə də əlaqədir. Fətivənsəm duaya, təşəhüdə Allah Subhanahu taalayə həmd cəmləyib, peyğəmbər sallallahu əleyhi və salavatı cəmləyib. İnsan öz özünə duanı cəmiləyib həmçinin insan başqalarına duanı cəmiləyib və şəhadətlə də qutarır. O, bu qıssa bəzi faydalardır idi, Rəşələr bu İbn-i Məsudun rivayətindən. Bakı qeyd edirik ki, bu təşəhüd başqa ləxslərdə də gəlib, düzdür, fərq yoxdur, azdır, çox, bəzi kəlmələrdədir, çünki həmçinin başqa rivayətlə gəlib Omar Mirxatabdan. Ayşe r.ədə, Abun Müsələşarəyədən, İbn-i Ömerdən, və həmçin, İbn-i bu təlimi daha meşhurdir, daha okunandır. At-təhiyyətü və ət-təhiyyət ət təhiyyətü lilləhi və səlavatü və təyyibət əssəlamu aleykə əyyuhən nəbiyy əssəlamu aleykə Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fə təbiki sonra salavat gəlir. Salavatsa ayrıca məqamdır, yeri var söhbəti. Həncə təşəvvüddə də dedi ki, İbnə Məsuud deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi Fərhəmu-llahu bərəkətu dünyasını dəyişəndə dedi ki: Əs-sələmu ələnnəbi. Fərhəmu-llahu və bərəkətu. İkisi caizdir. Yəni kimdirsə "Əs-sələmu əleykə" yenə namaz səhihdir, təşəhhüd səhihdir. Və o düşündə desə, inşallah namaz səhihdir. Və sabitdir ki, biz belə deyirdik artıq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi vəsəlləm vəfatından sonra. Və məsələlərə də fikir verəcəyəm. Hənəflərlə, həmbəlilər İbn-i Məhsudun məhz bu təşəhidini əsas tutublar. Yəni, şafilər, İbn-i Abbasın, isə onun xatdabın təşəhidini əsas tutublar. Lakin, kim hansı təşəhid oxusa, səhiddir inşallah. Lakin, bir Məhsudun təlim, öyrə, öyrə, öyrətdiyi Peyyambar saatini ona öyrətdiyi təşəhid daha məşhurdur. İmam Tirmisi deyir ki, daha həmən onlandır və daha səhiddir. Və yaxşıdır ki, həmçinin ədəb-ül Peyğəmbər sallallahu bu təşəhüd oxuyanda parmağın göstərərdi şahid əl barmağını. Və şahid əl barmağında əvvəllər axıracən tutğunlar. Amma dua alayanda da dua alayanda da tutsa biləsən. Çünki Peyğəmbər sallallahu hərdən dua alayanda şahid əl barmağını qaldırardı yuxarı. Əllərin açmazdı, ədən əllərin də açardı. Çox vaxt, ədən də dua eləyəndə, sizlə şahid deyil eləyəndə, şahadət parmağını göstərərdi. Ona görə biri görür ki, ələri, əlin qaldırıb parmaqların dua eləyir, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, tək şahadət parmağını tutkinə. Ona görə, şahadətdə, elə ki, təşəvvdə oxudun, salavatı oxudun, dualar məqamı gəldi, şahadət parmağını tuta bilərsən, axıracaq. Bu Allah subhantara bizə işifadələrdən etsin və təşəhüdü adət kimi o, ümumiyyətlə namazı adət kimi o, ibadət kimi qılanlardan etsin. Allah subhantara ölkəmizənin üçün müsəlman oluşan xətadan, beladan qorusun və Allah subhantara o müsəlmanlar ki xəstədirilər yarab olar şəfa ver, yarab, məsidlərə açılmanın kömək ol, yarab, məsidimizin açılmanın da kömək ol, yarab, kimlər mani olursa yarab, olaraq cezalandır və bizi yarab, fitn أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلم من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبيان والسليم سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائز القربة وينهان التحشاء والمنكر والبغي لأيذكم لعلكم تذكرون وليذكر الله أكبار والله يعلم ما تستعوم واقم الصلاه